Az euró. Robbanás volt Texasban, 60 halott is lőd. fír. Viszont megtalálta a címpontú a Krecet. mondtam a Nemes Gábort rádióban bejelentkezni, tegnap Orbán Viktor ö, ö, azt hiszem helyészen Bilbaóban egy ö, katolikus ö, lobbisták által szervezett konferencián szólalt és nem értette, hogy ö, emiatt ö, le kellett mondania egy, egy ö, sokkal jelentősebb ö, azt hiszem, hogy Madridi megbesszük, ahol a ahol a, a spanyol gazdasági elit... Uh, uh, De mit akar mondani, elnézést? És, uh, De mondom, mit akar ön mondani? És azt jelenti, hogy másnap, uh, másnap a, a, a szintén a rádióba kiderült a, a valódiókkal. Na jó. Mi volt a valódiókkal? Uh, Labdarúgó mérképp. Azon kívül, hogy ön keveri a szezont a fazonnal, azon kívül időben és térben teljesen el van tévedve, a képest, hogy itt a Kejfej kapott 48 másodpercet, ez több, mint annál, mint amit az Andy Borhol önnek megjósolt. Most ezt a 48 másodpercet az elkövetkezendő éveire terítse szét, mert nálam több sót nem fog megnyalni. A balacik, lesz. a tripla dream de nincs itt a rödering, a fejne. El. Negyed elérhetőségem 353. 94, 51. Kérdezett a Lázár János-tól talán hungarikum ügyben, és keresik a koordinátáját, mert megszületett az interpellációjára a válasz, de nem tudják, hogy hova küldjék el. Sojmász. Lázár János. Kiketlen pli? Freedom of spirit and the joys of the flesh and sex, sex. Ki rendel sojma? hogy mi volt az előző zene, valaki érdeklődött, de én már elfelejtettem. Különös hogy már itt a következő jön, de akkor se fog tudni elmenni rá, mert az meg a lányom így az a nap. Bevásároltam magamat, nem iszet Hosszú Pedig következzék az idő való tekintettel itt egyre egy gyorsabban követik egymást a számok. Jön a Circle Game a Strawberry Statement Eperés vér címen nálunk elhíresült film címadó zenéje, Récsú that I'm doing És 30-ig fogadja a sok szeretettel ez a korai reggeli kornyikálás. Péntek, hétfőket, szert a csütörtök, péntek, hétfőket. Ez még 8 nap, beleértve, nem tudom, hogy a jövő héten hétfő leszek -e. Nagyon tavaszi menetrendet a Badian Vagy nem nothing compares to you-t, vagy nem szeretnének nothing compares to you-kről, vagy nem-kről, sólyomot is, akar, is senki elvinni, pedig kétszer is telefonált, jó, hát nem kell mindig itt lenni, a Bétel körzetben. Nothing compares to you először. semesben is lehet szóvazni, hogy tapasztalom. Igen? Nem kérjük. Ez a nem kérjük, ez egy múlt heti műsor emlékeztetőnk. Tévében hú. Több telefon nem várok. Elment a kedvem. Nem kérjük ez. Nem is értem, hogyan lehet a kejfeje acsinak olyan hallgatója, aki azt mondja, hogy nem kérjük. El tévedve. Igen. Jóra kertsénk a Judit. Richelzi-re visszatérve szilónatra. Április 4-én volt a Jazz Omar High School és... Hát az meg csütörtökön volt, ugye? Arra se tudtam elmenni. Óriási koncert volt, hihetetlen, fantasztikus volt a hangulatban. És légyes, az életben, akit láttam, a legsexibb jazz-zongorista. Fantastikus volt az egész. Tudj, mert... Mint tudjuk, azért jazz-zongorista és a sexist... Nem rossz, de azért, ha jó zongorázik, az... Igen. Jó napot a tengeri. Jó reggelt. Mondja, gondolkozott már maga azon, én most nagyon belegondoltam itt reggelizés közben, hogy miért van az, hogy amikor magát valaki olyan hívja fel, aki nem szereti, vagy aki kimondottan keresztbe akar tenni a műsornak, hogy csak alázt, az mindig kivétel népültetve számba beszél. Miért kell a hülyéknek az, hogy megerősítsék magukat abban, hogy... Emiatt, van... emiatt, emiatt, emiatt. Van bennük valamiféle... Kisebbség tudat, nem tudni miért, és azt gondolják, ha többeszába beszélnek, akkor többek lesznek tőle. Nem tudom. Ezt gondolom. tud összezne amit majd hallanak, mert rövidesen dentolásból tükrölöm valora tököli úton. De hát csak nem költözött el a feleségétől. Valaki éppen ezekben a pillanatokban költözik a feleségétől. www.fialajanoskukat.gmail.com és izgatottan olvasom. Mondj, fókusz, az hogy van, hogy vannak olyan e-mailek, amelyek a számítógépemre érkeznek, és vannak olyanok, amelyek a telefonomra, és ezek halmazatilag nem mindig fedik le egymást. Jóneget, hogy ahol a Nemzeti Színházat, egyetlen nap alatt elfogyott az utolsó. De nem fogyott el, tehát arra kérem önöket, hogy itt ebben a műsorban azt, amit hisznek a világról, azt vagy a tévedés kockázatával mondják el, vagy sehogy. Én protekciósként protekciós jegyeket kaphattam volna a Nemzeti Színházban, de egy előadásra elmentem protekciósan, a többit pedig megvettem hétfőn kedvesen mondom, hogy duguljon el. Ha ez nem elég kedves, akkor azt mondom, Csit! Isten mense visszahívjon valami korrekciós szándékkal. Találja meg az összes többi frekvenciát. Az én villany ne üljön. Most, hogy színdarabot írok, most, hogy színházi ember lettem ismét. Szia, Fókusz! Jó reggelt! A, amit az előbb mondtál, az nem normális működés, tehát akkor valami rosszul van beállítva, és valaki meg fog téged hogy mikor és hol állítsa meg. Nagyon szépen köszönöm, és tegnap volt még egy ember, aki ugyanúgy járt, mint te, úgyhogy igazat mondtál. Egy év készetét fel, hogy nem mondasz igazat. Hogy vagy, fiam? Hogy vagyok? Köszönöm szépen, jól. Sokat dolgozom. Most érek, van van. Vibred Szent István néni. Hajnalba szoktam hallgatni, nem mindig, de néha hallgatom a Lánchíd ezt a Lecsó című a bolgárgyőjt féle változatát, már ez a jobban mondva a Lánchíd változatát, és jelentős számba hallom őket itt önnél, mint... De ez teljesen jó, figyeljen, ha belegondol abba, hogy én az A civilként soha a büdös életben nem tudnék elbíni jobboldali nézőt, mert az ATV-t vagy nem nézik jobboldaliak, nehogy nem vállalják, engem viszont vállalnak, és múltkor ketten is eljöttek, hajrá Lánc Híd Rádió! Hajrá Magyarország, de leginkább hajrá Kejfejancség! Én vagyok a legkisebb és a legnagyobb magyar közös többszörös. Én vagyok a közös nevező, ha tetszik, ha nem.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 Készen holnapig a dörö.fialajanos kukat.gmail.com Habár gmail.com Vadas Tamásnak vannak örömhíreim, ne felejtsék. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden eladó. Ma négy órakor lélekben én is ott leszek a bazilikában. most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. Lehet? A helyzet az, hogy nem tudom, hogy mi túl vagyunk-e már itt a hosszas bemutatkozáson, mert ugye megegyeztünk a témában, de e, ugye a miszerelmünk itt a rádióban friss, magánéletére kevésbé, a Nemessel ugye sokkal régebb ismerettség van, már mint rádióban, Úgyhogy létszöves, pár, pár mondatot a népnek osztunk meg rólad leszámítva, hogy mondtam, hogy majd rövidesen kapcsolnak a feleséged mellő a tököli útról, ha csak addig nem költöztél el, de remélhetőleg nem költöztél el a mesé valamit. Azt leg, az jutott az eszembe, leginkább onnan indultam, hogy ugye a Nemes egy olyan fajta külpolitikai tudósító, aki szeret valahol lenni, ami nem Magyarország. Te egy olyan külpolitikai tudósító vagy, aki viszont el szerettél innen menni, és szerettél ide visszajönni. Ez mindig is így volt, vagy így alakult? Mindig is így volt, jó reggelt mindenki. Jó reggelt. Emlélem, hogy jobban hallható vagyok, mint a közlekedési hírek. De most már a közlekedési is nagyon igyekezett. Életmódszerűen az a különbség köztünk, hogy Nemes életében állandó külföldi tudósító szeretett volna lenni, és meg is tette. Azt hiszem, hogy nincs még a magyar újságírásban olyan kolléga, aki annyi évet töltött volna De, külföldön, mint ő. Én viszont ezt soha nem ambicionáltam, hanem sokkal jobban szerettem, ha úgy tetszik, változatosan vagy többfelé megfordulni a világban. Ti ugyanott tanultatok? Ö, nem, nem, nem, nem. Én a közgazdasági egyetemen tanultam, ő pedig a Szovjetunióban. De nem is tanultál ott kint? Én egy három hónapos részképzésen voltam kint, ami nyelvileg nagyon hasznos volt, mert volt hetente 12 angol, 12 orosz, 12 német óránk, és tolmácsolási gyakorlatok mindegyikről, mindegyikre ebből később jól profitáltam. Tehát én. Ön itt... közgazdász, hogy? Igen, igen, igen. És voltál valaha közgazdász? Mert ugye nem volt közgazdász, mert ott dolgozott az országos tervfiatalban. Tervfiatalban, ő került egyébként az én helyemre a rádióban, amikor én, ha úgy tetszik, disziláltam, és átkerültem a televízió panoráma című politikai műhelyében be. Nem voltam soha közgazdász, olyannyira nem, hogy a, az adópapírjaimat máig is a meglévő feleségem tölti ki, mert nincs türelmem ilyen hosszú dolgok. Mi volt a te első munkahely a magyar rádió és televízió. Én úgy fogom föl, hogy az első és utolsó munkája. igaz, hogy időközben a két cég külön vált, de hosszabb időt töltöttem jóval a televízióban. Most is fiatal vagy, de akkor hány éves volt -a? Köszönöm, az egyetem befejezése, Után kerültem státuszba a magyar rádióba, a külpolitikai rovatba, ami máig is a legmegbecsültebb iskolám. Tehát ott... De hogy kerültél oda? Tehát, hogy gond... Miért gondoltad azt, hogy az jó lesz neked? Tehát... Mert eredendően is külpolitikai újságíró szerettem volna, nem mi az, a diplomatat, hogy a közgazdasági, egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakán végeztem. Mi vonzott? Hogyan? Mi vonzott? részint a, a világlátás, részint a külpolitika, részint azt hiszem, hogy eléggé tudott, hogy akkor belpolitika, mint a olyan... Jó, a politika vonzott inkább, vagy az utazás, vagy a kettő együtt? Kettő együtt, természetesen. Ugye akkor olyan utazni olyan nagyon könnyen nem lehetett ráadásul so, olyan helyekre, mint ahova te mentél, oda végképp, nem. Így van, ez a nagy szerencsém, hogy olyan helyekre jutottam el, ráadásul nagyon sokszor, ahova magánemberként talán egyszer engedhettem volna meg az életet. Az, hogy így alakult, és hogy az lett a specialitásod, amit a specialitásod lett, és nem elsősorban a közeli országok, hanem távol, nem véletlen beszélgettünk eddig kétszer, kétszer is észak az hogy alakult ki? Ennek is nagyon megfontolt hátsó zöngéi vannak, hiszen akkoriban a szocialista világról volt egy hozsannázási kényszer, a nyugaton pedig verték a négereket, és tombolt az infláció, tehát a legobjektívebb az ember a harmadik világban lehetett. A világ minden normális külpolitikai szerkesztőségben legalábbis akkoriban föl volt osztva, tehát hogyha valaki azt állította magáról, hogy mindenhezért önmagát is állította. Merre jártál először, vagy arra nem emlékszem már? De nagyon sok felé jártam, akkor még... Nagyon szerintem... sok felé nem járhatnál először? Először Fekete-Afrikában jártam, Igen. emlékszem, Mer. Tanzániában és Ugandában, akkor éppen ott tartott a Pidia mindad a idején egy afrikai egység szervezett csúcsérfekezletét, és volt szerencsém onnan tudósítani. Aztán jött az, hogy Portugáliában bedőlt a, a rezsim, jött a fekszűk forradalma, széthullott a portugál armadiradalom, úgyhogy többször is megfordulhattam. Angolában, Mozambikban, Úgyhogy a közel-kelet az mindig foglalt volt, vagy arabosok, vagy azzal a térséggel foglalkozó emberek számára, amit különben sem állítottak. az az ónódi területe volt? A rádióban az ónódi, a televízióban előbb így azt aztán pedig az alga Hesznái, akik be beszélnek arabul. És aztán amikor a televízióba kerültem, akkor járhattam először Ázsiában, Vietnamban, az, hogy egyébként ezeken a területeken X utazás után neked személyes kapcsolataid is kialakultak, ez természetes, vagy inkább belül adódik. Is is, de hát 35 év alatt kinek nem alakulhat. Hát azért az nem evidens, hogy valaki e, olyan viszonyba kerüljön politikusokkal, mint amilyen viszonyba te kerültél? Vagy az evidens? Nem feltétlenül, mint ahogy az sem evidens, hogy attól, hogy valaki jól tud egy idegen nyelvet, jó riporter lesz Ez így igaz. Viszont... Tehát ez, ez a lép. Ráadásul te egy ilyen kifejezetten barátkozós pacáknak sohasem voltál mondható, tehát egy ilyen hátbalapogató fiú, az nem te voltál. Az sohasem, olyannyira, hogy nem szerettem, hogyha valaki megfogja a kezem, és úgy próbál társadalogni Igen. Szóval ezek a viszonyok hogy alakultak? Úgyhogy 1978-ban voltam először Afganisztánban, olyan szerencsés körülmények között, hogy szinte az összes vezetővel megismerkedtem, vagy ha éppen valaki jött Magyarország. 78-ban mi volt Afganisztánban? Akkor döntötték meg az előző rendszert, és jött egy ilyen szovjet barátkurszus. Az első elnökét, Nur Tarakinak hívták, akit rögtön utána voltam, És azóta... Emlékszel arra, amikor Mert az én barátnőm szerintem nem lenne boldog, bár tudom, hogy a te mindig boldog, amikor ezekre a vidékekre mész, de a speciál mondjuk Afganisztánról én azt gondolom, nem mintha lenne csúnya ország, de Afganisztánt valami egészen elképesztő szép országnak gondolom az alapján, amit eddig láttam róla. Egyre csújabbá válik, azt kell, hogy mondjam, bár ez egy politikai leegyszerűsítés, hiszen a helyzet egyre rosszabb az évfölfogásom szerint. A szovjet íra alatt is számtalanszor megfordultam ott, ha már itt tartunk, én közgazdász doktor vagyok, de bármilyen komikusan is hangzik, Afganisztánról írtam a doktori diszertációmat. Kivéve a tálibérát, amikor persze nem lehetett bejutni, azóta is nagyon sokszor megfordultam ott. Tehát a kapcsolatok olyanok, hogyha valakivel találkoztam már, úgy kopogtathattam be hozzá, vagy úgy keresettem ismét föl, hogy mi már találkoztunk, és ugyanondan folytassuk a beszélgetést. Afganisztán, mint a terrorizmusnak egy ilyen melegágya, bár ezeket a kifejezéseket nem szoktam szeretni, törölve, az a történelmében rejlik, vagy a permanens megszállási vágyban, ami kiváltja a helyiekből az ellenállást? Mind a kettő dialektikusan összetügy, hiszen az afgánok nagyon büszke nacionalisták, és eddig még minden külföldi... Ott hány törzs van? ...sámadást visszavertek. Most nem is Bent, hány törzs, az... törzs van? Előbb a nemzetiségekről kellene jönni, hiszen olyan ember, hogy afgán... A... Ezt ak egy pont ezt akartam kérdezni. Olyan, akkor létezik, hogy afgán valaki, ha kilép a határól, átlépi a határt. Addig ő pastun, ez a legnagyobb népcsoport, tajzsik hazára üzbék vagy éppen valamelyik másik nemzeti. Ha már itt tartunk, és ez egy mai másik műsoromhoz is köt engem végül is, az, ahogy Afganisztán határa alakult a történelemben, az ki? ki húzta meg? A 19. század első harmadából származik az a kiplingnek tulajdonított mondás, hogy nagy játszma zajlik Közép-Ázsiáért vagy Afganisztán körül, akkor még a brit birodalom és a cári Oroszország csúszakozott a térségben a befolyásért. De az egy önálló ország volt mindig is, vagy aztán később lett önálló ország? Hogy volt ez? Önálló országból sohasem sikerült gyarmatosítani a birodalmak temetőjének nevezik, hiszen a britek háromszor próbálták meghódítani. A szolgetek tíz éves jelenlétük alatt is megégett. Afganisztánnak mi volt az a kusztja, amilyet szerették volna a magukénak tudni, hol az oroszok, hol az angolok, hol mások? Részint a stratégiai fekvése, tehát a két birodalom között egyfajta ütköző állam volt. Négy például a cári birodalom közép-ázsiai terjeszkedése, vagy később a szovjetek kapcsán is spekuláltak arra, hogy leszeretnének Afganisztánon keresztül jutni a déli Jó, De ez azt is jelenti, hogy Afganisztánban egyébként azt a szót, hogy béke, azt egyáltalán nem ismerik? Hát az elmúlt egy-két-három nemzedék biztos, hogy nem ismeri, hiszen Afganisztán lakosságát most olyan 32 millióra becsülik, hangsúlyozom becsülik, és ennek a lakosságnak a legalább fele 18 év alatt. Ha még ezt hozzá számoljuk azt, hogy a háború az 35 éve tart, lassan 33-34 éve tart, akkor ott fölnőtt egy-két generáció, amelyik nem is ismer más állapotot, mint a hadi állapotot. Azt megelőzően volt béke? Azt megelőzően volt futó béke a királyság végnapjaiban, amikor egyfajta hippi paradicsom volt, hiszen a mág termesztés, az ópium, a heroin, az már akkor nagyon mély gyökereket vert ezen a Egyébként Satnyauberon, hiszen a MÁK az egy nagyon ellenálló termény, akkor egy nyitott politikát folytattak, és a kábítószeresek vagy a hippiknek egyfajta mekkája volt. Ezek a nemzetiségek, akikről te beszélsz, ők egyébként önmaguktól nem háborúznának folytában egymással? De igen, az a meggyőződésem, és ez nem mindenki osztja, hogyha holnap minden külföldi erőt egyidejűleg kivonnának az országból, akkor se köszönten a béke Afganisztára. Mert valójában mindegyik a másik területét akarja nem feltétlenül, mert vannak ilyen leopártfoltok, ahol nagy keveredés van a különböző népek, nemzetiségek között, de olyan haddurak vannak, olyan területi feudális bandériumok, amelyek a saját befolyású kiterjesztését a szomszéd képzelik el például. A pastunok, akikről az államalkotó nemzetet kvázi az afgánokat elnevezték, azok főleg délen dél keleten a pakisztáni határtérségben élnek. Ők alkották egyébként a tálibok gerincét, és velük szemben fog, fogtak össze a kisebb nemzetiséget. Amikor azt mondod, hogy ők alkotják a tálibok gerincét, akkor valójában a tálibok és a pastunok közötti kapcsolatot az hogy lehet leírni? Szorosan nagyon. De ehhez vissza kell térni egy korábbi kérdésedre. Örököltetszünk egy olyan határt, pont a brit-orosz rivalizálásból 1893-ban kötötték meg, az alkotójáról egy brit kormányzóról durán vonalnak nevezik, amely ezt közép-európában számunkra nem ismeretlen, hát úzza a nemzetiségi határokat. Tehát ma legalább annyi pastúnél Pakisztánban, egy mesterségesen létrehozott államban, mint amennyi Afganisztán. És ezt sohasem akarták később módosítani? De voltak ilyen pastun nacionalista vezérelvek, mint a nagy pastunisztán, ami nyilvánvalóan pakisztán rovására valósulhatott volna meg. Ezért is játszik mindig új szerepet Pakisztán az afganisztáni történésekben, mert szereti részint rajta tartani a kezét, hogy mi történik ott. Részint szél a bekerítéstől, hiszen a Pakisztán másik határánál szintén óriási és nukleáris hatalom India található. Az afgánoknak fegyverük az honnan van? Mindenhonnan, és mindig is volt, gyártottak is saját maguk, és hát a bazárban például a Afganisztánnal határos úgynevezett törzsi területeken ott, ott már korábban is 3-5 dollárért lehetett Kalasnyikovat vásárolni. Azon kívül, hogy aztán később a különböző külföldi fel, érdekel felek is támogatták fegyverekkel a résztvevőket. Így fegyverezte fel annak idején az Egyesült Államok Oszama Bin laden a szovjetek elleni harcra. Mennyire szegény? Van na... egy olyan mondás járja Afganisztánban, hogy nagy dolog a bizalom, de még fontosabb a Kalasnyikov. Mennyire szegények? Szegény gazdagok. Tehát hihetetlenül szegények. Az egyfőre jutó évi hazai össztermék az olyan 410 dollár körül van. Magyarok számára becsülésképpen a miénk 40-50-szerűen magas. De ugyanakkor mérhetetlen gazdagságot rejt a földnége. Mert ez volt a másik tép, ami miatt a különböző külföldi hatalmak érvekeltek lehettek befolyás növelésében. Vallás. Volt egy parancsolás. Fejlődve térjünk át a vallásra. Még az előző gondolatsorról én beszéltem olyan bányaügyi Atyaúr Istennel, miniszterrel, vagy miniszterhelyettessel, aki azt mondta, hogy itt van a lábunk alatt az egész mennyje táblázat, csak nem vált lehetővé a biztonsági miatt, helyzet miatt, hogy kitermeljük. Tehát ez a régi mondást idézi, hogy Afganisztán olyan, mint egy kisrács, aki ül a kincses ládikáján, de nincs hozzá kulcsa. Vallás? A Vallás szintista tiszta 80%-ban szuniták, 20%-ban sítak. Az az ország? Van ebbe az országba vallási, törzsi, nyelvi, nemzetiségi mindenféle ellentét ahhoz, hogy tényleg a kanócot parázslik. A karzály van még? Kárzájban még jövő áprilisig, ha csak meg nem hosszabbítják valami módon, ahhoz alkotmánymódosításra volna szükség. Hogyan tud egy ilyen ország magának egy olyan személyt találni, akit másodperceken belül egy olyan valaki, aki nem szereti őt ne lőni le, mint mondjuk Csecsenföldön volt az elmúlt időben, bár ott az elmúlt időben ott se ölték meg egyfajtában az elnököt. Őt a nyugati felek találták meg, amikor a tálibokat kiseprőzték 2001-ben. Ő volt egy olyan viszonylag elfogadható személyiség, aki több nyelven kiválóan beszél. Pastun származású, tehát a lakosság jelentős részén. De az, hogy elfogadják egyébként a helyek, vagy még nem nyírták ki, az az, az isteni gondviselésnek köszönhető? Nem is mértékben. Ismerek egy olyan tábornokot, Nurulha Kulaminak hívják, aki annak idején a szovjet barát rezsimben is új szerepet játszott. Most is parlamenti képviselő, és ő azt nyilatkozta, hogy a, a kommunista pártnak, tehát a Szovjetbarát pártnak a 80-as években 200 ezer tagja volt, mint a támogatók bázisa. De kételkednék abban, hogy ma több mint 40 ember támogatná lojálisan Karzaj. Ott vannak egyáltalán pártok, és ha vannak pártok, azok hogyan működnek? Nincsenek, vagy csepp folyós pártok vannak, tehát ott még egyelőre ilyen pártharcokról nem lehet. Tehát a törzsek választanak, vagy hogyan megy ez? Igen, a parlamenti képviselőket helyi szinten választják, és mindenütt a helyi nagyurak vagy helyi hadúrak erősen befolyásolják a választást. De azt egy olyan parlamentnek képzeljük, mint az Itternit, vagy egy, egy, egy törzsi gyűlésnek inkább? <gül> úgy, úgy. Lója dzsírgának, nagy gyűlésnek, törzsi nagy gyűlésnek. És az valójában mit intéz az ország életét illetően? Az hogy működik? Nem, szerintem sehogy, mert nyilvánvalóan a, a katonai erők, külső és belső katonai erők. A katonai erő az egy állami erő, vagy az megint törzsi erő, vagy hogyan van ez? Hát egyrészt van a külföldi katonai erő, amelyik manasság is még legalább akkor, amint a szovjet érában a szovjet jelenlét volt, csak akkor egy ország delegálta őket, most 50 ország delegálja és próbálja meg fokozatosan kivonni, és ők igyekeznek, miután megígérték, hogy 2014 végéig a külföldi harcoló katonákat kivonják az országból, létrehozni, összetákolni egy olyan nemzeti hadsereget, amelyik majd a helyükre léphet. Hát miután 350 ezeres hadsereget szeretnének létrehozni, ez nem egy könnyű feladat. Kiválték, hogy a rekruták jelentős része például írás tudatlan. Maga ez a hadsereg, ez mire való, ami ott van? Nyilvánvalóan a rendszent tartására, a határok védelmére és elben a tálibok, illetve más szélsőséges erők az álkaide elleni harcra. A tálibok milyen erőt képviselnek a mai Afganisztánban? Hogyan? Mekkora erőt képviselnek ma a tálibok Afganisztánban? Az amerikai tábornokok szerint kisebbet, mint valaha, de ez bármikor újjászülethet. Nem utolsó sorban azért, mert Afganisztánban annak is mély hagyományai vannak, hogy az emberek annyira a saját vagy a szűkebb környezetük érdekét képviselik, hogy már Szovjet-Érában volt. Olyan, hogy valaki napközben megbízható párttag volt éjjelnek, meg Ma is van ilyen, hogy rengetegen adják, eladják át a fegyvereiket, dezertálnak a cseregből. Azt mondtad, hogy analfabétek Itt. milyen nyelven beszélnek? Két uralkodó nyelv van, a Dari, az a Perzának a helyi változata, illetve a Pastón. És te melyiket beszéled, vagy te angolul beszélte velük? Mm. Általá, általában azon a nyelven beszélek velük, amiről tudom, hogy a partnerem is érti, mert helyi nyelvet nem tudok. Daríul, tehát Erzsául valamicsképp épp annyit, hogy a minap megköszönthettem őket, hogy boldog új élet kívánok. Az mikor volt? Március 21-én, de hangsúlyosan kiemelni, hogy ezzel Afganisztánban, és a közállapotokat is híven érzékeltetem, beköszöntött az 1393-as esztendő. És kinek kü barátaimnak, van akinek Afganisztánban, van akinek külföldre, hiszen honnan is számosan menekülnek el. Van olyan volt miniszter barátom, akit Hamburgban értem utól. Amikor a terrorizmusnak olyan fészkét vélik benne, mint amilyen Jemen, akkor valójában ez az Afganisztán miért hajlandó befogadni ezeket az embereket, vagy ezek az emberek miért Afganisztánt, Jement, Szomáriát választják? Részint azért, mert ellenőrizetlen ország volt, például a tálibok alatt. Különben is mindig is az a mondás járt a Karzajt is úgy jellemezték, mint hogy a, Kabul, a kabulisztán főpolgármestere volna, hiszen soha nem létezett egy egész országra kiterjedő központi hatalom. A korábban kivégzett elnök Najib mondta nekem, Najibulla, hogy annak idején a királyság idején is csak 4-5 évente merészkedtek el a központi adószedők némi bandérium. A királyság az meddig tartott? 1973. És mert től? Hát amióta világ a világ. De gyakorlatilag akkor egy olyan fafej, mint én, tudja be Afganisztán demokratizálódásának, vagy bármikor lehet ott ismét királyság? Ez már lehetett volna, hiszen a király még 2001 után is élt, és mint díszelnök mehetett haza, de nem tudtak dönteni arról, hogy a királyságot helyreállítsák. Amikor megszüntették, miért szüntették? Király, az unokája jelenleg is parlamenti képviselő, de nem látom esélyét annak, hogy ha De miért szüntették, szüntették meg? Vagy ezt a szovjet ír alatt szüntették meg? És akkor az... Nem, négy-öt négy évvel előtte a király unokatestvére, amíg a király... A Róma mellett is lábát és kóra így addig megdöntötte a hatalmát, és maga került miniszterelnöként a az állam élére. És a nép meg tudomásul vette, vagy a népnek nem volt fontos? Hát a népet nem kérdezik meg az ilyesmiről. Um, tehát ott vagyunk, hogy uh, ugye az adószedők mentek el messze, végül is az a környezet, uh, Mióta lehet a terrorizmusnak az a fészke, amelyek egyébként nem helyben, hanem a világban máshol fejti ki tevékenységét? Én azt mondanám, hogy bizonytalanság mindig létezett a szovjet barát rezsim alatt is, de igazán az azt követő polgárháborúban, majd a tálibok idején, hiszen olyan hegyvidékes terület, hétszer akkora, mint Magyarország, könnyű kiképző táborokat létesíteni, a határ átjárható, de maguknak ezeknek az embereknek, akik ott élnek a természettől adódóan, nekik van abban a világban, ahol a terroristák elkövetik a terrorista cselekményeiket, ellenségük? Tehát az az ellenségkép, ami bennük él, ha egyáltalán van, miért lenne muszáj, hogy ellenségképük legyen, az mondjuk az afgán törzseknek leszámít, vagy a másik törzs, ki még nekik az ellenség? Ezben mindenki az ellenségük, és általában az a taktika, vagy az a gyakorlat, hogy aki többet ad nekik, több mennyeim mondnához juttatja őket, az a szövetségesük. Na most... És ez hozzá az elmúlt időben? Hogyan? Ez hozzá az elmúlt időben? A elmúlt évtizedekben, vagy évszázadokban, hogy nem? Ez egyébként kihatással van épp úgy a csatornázásra, mint az iskolázásra és az egészségügyre? Azt szokták mondani én is. Több miniszterrel tárgyaltam erről, vagy társalogtam erről, hogy Afganisztánban két dolog virágzi, a mák és a korrupció. Jó, de én most, arra, én most azt kérdezem tőled, hogy nekem csak filmélményei vannak veled szemben, ott gyakorlatilag középkor van? Hát a, a vidéki területeken kivált kép, de nyilvánvaló, hogy a nagyvárosokban is iszonyú a feudális elmaradottság. A, több nejűségtől a korrupción keresztül, ha már csatornázást nem említettél Kabulban, csak egy a csatornázás nélküli város. Tehát számos olyan példát említhetnék, ami drámai közállapotokat tükröz. Innen fogjuk folytatni, nagyon izgalmas voltam ma. Szeretnék oda elmenni, de kicsi az esélye. Ez hogy... a katasztrófa turisták terepe lesz, és egyre, kis, egyre, azt mondanám, egyre kisebb az esélye. Ját, amikor láttam azokat a hatalmas szobrokat, amiket a tárgyból felrobbantottak. Az se egyedgesemény sajnos, szóval, hogyha damaszkuszi a damaszkuszi linabógától a ősi várak erődítmények pusztítására. Jó, de azokat még láttam. Tehát az elmúlt időben valahogy csak ilyen nagyváradig jutottam, korábban sokkal messzebb jártam, és az élet rövid, és ez biztos nagyon szép Afganisztán. Nézd, akkor drukkolok neked, hogy az ottani 14. században még eljuss oda. Ez ha csak erre gondolok, de ezeket nem lehet egy összehasonlítani. Te hova szeretnél elmenni, ahol nem voltál? Burmába mondjuk, márba. És mint múlik? Most no, hát, már csak magám erőből juthatnék. Én ezt értem, de pénzem múlik, vagy el fogsz oda jutni a közeljövőben? Én remélem, hogy el fogok jutni, hiszen sokáig nem szívesen fogadtak külföldi újságírókat, úgyhogy így az maradt az egyetlen igazán komoly ország, ahol férjától keletre nem Jó, Maradjunk az egyetlen burmánál. Ha el fogsz jutni burmára, mi lesz az első dolgod? Mi az, amire alapvetően kíváncsi vagy? Minden. Nyilvánvalóan az építészetre, az emberek életmódjára, a kultúra De Burmából egyébként a fejben már most felkészült, hogy? Persze, hát azért az elmúlt négy évtized alatt követtem az ottani eseményeket. Szóval nem kell ahhoz kitűnt valami, nekem éve hogy ne kövessem napról napra, hogy mi történik ott. De neked nagyon idegen az, ahogyan nem esél? Igen, az életmód, igen, igen, igen. Én. én... Kívesebben mozgok több helyre, mint hogy oda legyek rökhözködve egy országba. De van benne egy szintbád, amikor a feleséged érzi, hogy azért már felülne egy repülőgépre, hogy tudósít a nem tudom miről? Számtalan először adult, hogy valahonnan hazajöttem két hét után, és már nagyon haza akartam jönni, és azt mondtam, hogy most már meg kéne ülni egy darabig és két hét után elkezdett viszketni a tenyerem, hogy miért nem vagyok ott, ahol. Köszönöm, jövő héten folytatjuk, ha És hozzá a hallottad?